Sada je ta ima skuženja, kada se vajma radi, ili sada ne bi nam u tume glavi ne bi nam u tume glavi sa vama reku da se ulazi. <hlepšteni> dužno izinjenje što bi rekao zbog toga, ja sam uskreno kriju malo, znači sam nabio planirao da ove sedmice i naredne dvije ne bude ovih susede, ima neke obaveze oko tih, ovaj, zađivanja ličnih stvari tako da nisam u stanju, u principu ali nisam stiguo na vrime po pa smo rekući dužni što bih rekao druži sa ovom hrtu e, pogotovo zbog koji su goštili i čekali na nagradu zato ćemo noćas uz ovom pomoć uzeti gdje na najeti za ovom rošanu knjige i podsjetiti da se na neka njegova značaj naime Ajed koji je veoma interesantan jako pogledan indeks ajed Jedan poznat je ali, Mohamed Fawad Abu On tehteri, zapiši, je živio krajem 19. milijeka, počekom mladci, tog napisao je indeks kor'anskih ajed I svaki ajed u kojem se nalazi određena riječ, on za tehteri zapiše gdje se nalazi. Kad dođeš na glagol la te tevi u nemojte slijediti interesantno je da se pet ili šest ajeta potpuno identični u različitim surama ponavlja. A to su la te tevi u hotuati še. La te tevi u hotuati še. La te Nemojte slijediti še Pazite, mislim, naredbi u Koranu ima veoma mnogo. Ali da se identično spominje 5-6 puta isti jaje, to privlači pažnje, on tako ne Zašto? Prvo što je baš tako došlo isto, znači istim tekstom, drugo što toliko puta se ponavlja u različitim surama, što znači da Allah ovaj da niko zapamti i sveti nam dobro. Pa vidimo šta znači dajajte. Prvo, la te tebiu, hotovatiši. Nemojte slijediti. U kojem je u obliku došlo? Gramatički. La te tebiu. Znači, ovo je imperativu negativu. Tako je uvijek. Znači, zabranijajte se, u smislu imperativu. Naredbe. A šta kažu naši učenjaci za naredbe? Sve jednom bilo u pozitivu ili negativu da je to sa obraćam. Tako je i. To je stav naših učitelja. Oni kažu ako posleniš selam kaže late teliš. Nemoj sedjeti. Hatta terka rekate. Dok ne poljaš dva rekata, onda to je darat i kaže važbi nešto poljati pa i nešto sedjeti. I ako Allahu dželle onaj kaže late teriu, nemojte slijed. Onda to znači šta? Da haram slijedi. La te tebi'u utuva <vatiše> tešina je došlo ovaj član on se obratio Ovaj se zove ovaj to lav mu džemna Lav za mružinu La Kome se ovo nemojte obratiti? Kome? Jel musliman meri je muslimaka? Da muslimani meri svim ljudima? kažu učenjaci svim ljudima naredno, a samo vijednicima korisnom narednom. Al amorevredi jenom. To je pravilno Koran. Svaka naredba se odnosi na vijedljube. U smislu naredbi bit će odgovor za naredbi. Kažu ulema da će nevijednici ili oni koji ne budu vjerovali biti odgovorni za širijenske naredbi za naredbi. Iako se ove ne prihvataju od njih prije imana, Će biti odgovor, jer one su došle za ljude. I to je tajna, kažu, zašto se Allah obraća, ja je rodina Ameru, o vjernici, iako se odnosi i na nevjernike, u smislu da su obavezno to poštovati i dušavati i sl. Zato što se obraća tzv. korisnom naredom od koje oni imaju koristi jedino. Ali obraća se svima nima zbog toga što nima toga ne koristi i ne prejma da idu. Iako se kažem odnosi na nje. Pratete li u hutu uvati šeitan? Šeitanove korake. Hutu uvati šeitan. Ovo je došlo u što znači da te korake šeitan vodi. On ih pravi i kada ti ideš iz stope stopu. On napravi stopu, ti staneš oko njegovu stopu. Korak za prosto. Hutu lati šeitan. Šeitanove korake, množina nije došlo i jedan korak. Neko više koraka šeta prebi kada je u pitanju čovjeka. Vatetu mi ju, hutu Koji su to šeitanove Kaže Kažemo kaj im u dijelu za, uh, i vatetu lahvan. I vatetu lahvan, to je jedno koje je vatetu lahvan napisao u pojašnjavajući šetarne spretke. Kako on to spretka i ljudima jako i način? I uoprilike bi u prevodu značilo i vlastitu lehvant pužena pomoć onome kojom je neofodna. Alehvant je onaj koji zove, priziva, viče u pomoću. Kada učenjači, ili stanjem, ili jezikom. Neki viču jezikom, pomoći mi, pomoći mi. A neki nisu čestni u čemu su, so, ali njihovo stanje govori da trebaju pomoć. E samo napisao i kaže u tom djelu da šeća sa čovjekom ima šest koraka. Znači hoće od čovjeka da napravi bio muško ili žensko. Vijednik ili nevijednik, muslimar ili ne muslimar. On od čovjeka zahtjeva šest koraka. Prvi korak je ono što želio čovjeka da ga uvede u To mi je krajniji cilj od svakog radenog potomka. I od toga ne usteje. Kad kažemo nevjerstvo, ulazi tu i ulicem mjestu, i šir, i svaki vid to je prvo što hoće o čovjek. Drugo što hoće o čovjeka, ako ne uspije u taj korak da go kažu, uvede ga u notariju. U stvari, koji znači promjena poslaničke vjere. Pazite, ono što je uzmijenilo vjere priješnjih poslanika i vjerovješnika. Prvo su notarije. Jer, recimo, priješnjim narodima bilo je propisano da postoje mješić. Mnogi učenjaci kažu da to bila je nazad. 29 ili 30 dana. I šta se desilo? Oni su skortali da povećaju broj dana na 45, neki 40, kako je ko napravio a dozvolili su da se jede u tim danima. Znači, dozvolili su određena jela u toku rana, u toku posta, ali su, kao eto, povećali broj dana. Šta je to u principu? czego no principu czyt jest zmiana robisz a to jest na jest na i on człowieka pokuszał zašto pozostałeś z szelem jednym hadisu każe żad mm. opcja nowego tara lema telę hadis ja dalej wrściłem dośled do zbioru hadisów a co znaczy ten hadis każ uczenia ci čovjek koji radi po novotariju. Po onom principu smatra da na, na hajru i na dobro. Da očeka onda da čekaje. Razumijete to? Znači praktično oni ne pravi to. Znači, on želi da uvuče to čovjeka u taj dobro. Kad kažemo novotarije, odmah ljudi neki imaju u vidu teštiji, imaju lihku vidu zika, poslije, To su novatarije koji su, takozvara, manjih štepena. Mi kad govorimo o novatarijama, govorimo o novatarijama koje pogotovo se tiču vjerovanja. Izmene Kur'ana da neko dođe i kaže da ovaj Kur'an, recimo, nije cilj. To je jedna nov, jedno kada je u pitanju vjerovanja ili da je Kur'an stojan. Ili da čovjek kaže, recimo, ja imam slobodne volje. Sve što uradim, Allah mi je propisan. I to je novotarija. Ili da čovjek kaže, ja radim što ja hoće, Allah na mene ne utječe nikako. I to je novotarija. Znači, tu na te vrste novotarija odnosi se. I mu želi čovjeka da može, ili recimo novotarija, ko što mnogi, ono što je bilo vrijeme, Ali je radijallahu anu. I kažu, svi su ljudi, čak i Ali je radijallahu anu, jer shab i muavija, oni nisu muslimani. Zašto? Ne sude pa u zakonu. Kako? Pa kaže, Allah kaže, nema, sud, nema suda, niko, nema niko prava na suda, su na vladi. I šta sad? Ani godi se dogodili da ono završio na svuku međi Znači sude, oni ne sudi Allah. I oni dođu, sabiraju se, dogovore se, kažu, idemo mi ubiti Ali i Moaviju. I oni su krenuli. Dogovorili se. Ovi otišli tamo i uspjeli su ubit Aliju. Al se to jutra razbolio na tom sabahom i poslao zamjenu i ubiju tog zamjenika. Al Moavija živ. Al Moaviju, I to je nao stariju. Takva je jedna ubježenja, takvo je to razmišljanje. To su opasinovi. I mnogi ovo što se danas dešava, te neke skupine koje se po Evropi i ovo ostalo, zamišljene petre učenjake kada sve to poučavaju, smatraju to od to u nijelu. Taj takozvani ekstremizam, postavo, to je prva ekstremna skupina koja se pojavila, tada u to vrijeme i naravno oni su uh, Allaho boljom poraženi, poslali sa srlame visote ljude takve da su oni psi džahnemske i mnogi učenjaci, među nima, čak i imam ševkani kada je govorio o nima idu da su to, da, da ti ljudi nisu ostali u skupinama koji su islamu uopšte iako opet neki drugi kažu i čak i alijad je ovo koji je potriv njih rekao, najviše borio se ima neviše problema, kaže to su ipak naša zraća koje nam nasilje i nepravdu čini. Znači kaž učenjac je to, on želi da kaže nisu zašli za slama, ali su nepravedni. Zalutali su. E, drugi smatraju da zbilje nisu. I zato mi je ta, kaž učenjac je nikada se više nije to pojavilo, hmm. da je bila neka skupina Marsu, takva ako što drugo bilo to vrijeme, ali te ideje su sveme na dolazi da do izražaja. Pa su se manifestovali na razni način. Pa, recimo, uh, jedna od tih manifestacija da duđu i kažu svi ljudi koji su recimo na zapad, ovo to su nemoslimani, njihovi metak je rama dozvoljeno. To je jedna od tih ideja. Koja je strana islami. Strana sliđenju poslanika Salomava Reza. Zašto je strana islamu sliđenju? Kako može neko se pozivati da slidi poslanika Salomava A tvrdi je da taj utvrđenu hipotezu kada je naš poslanik fizički znakje iz ostane s svoje mete. Ostavlja svoju kuću. Prije nego što odlaži, ostavlja ali i sve one što su što su ušici u meti koji ga tjeraju iz kuće. Zbog koji odlaži, ostavlja kodina da tu vrati vlasnici. To se bila radija tako zva. Dođe čovjek ima nešto para, boji se ostati kod kuće i tako dalje ima pouzorom, čovjeka kaže gdje čuvaj moji hiljadu zlatne gajice hiljadu dukade to se zove dija i to su ostavljali kod povjeljivih ljudi i mušići su u poslanika imali povjeljenja u tom smislu i ostavljali su mu neki prije, neki kasni i on po toj nekoj logici znači mogao je to sve uzeti jedni sasobu medinu ostavlja svoju kuću ali znači, šta to slavnije se svojom radi kažu učenjaci da je jedan od razloga ili, klamir, ili jedini razlog znuka i ostavio, ali u svojoj postavlji, odnosno u kući, jeste da povraća te ostavstvene vredije koje su ostavljene kod Da to povraća. Prema tome, takvo jedno razmišljanje zbilja je zbilja i od šeitala istopla. Režim je. Jer svako razumno će doći reći i gražiti kakva je to vjera koja bi voljela građuju i utimaču je poslan i šefan je da da da da lada počne ljudi slično to je logika nije nije uopšte pa ovaj, u skladu sa šlagu nego je došao da prosveti ljude da pomogne ljudi da im da da da uzima Allahu šanaj zar je za, za muslimane odredio da, da im se daje od zakata muslimani koji rade priređuju cijelu godinu rizlo je sad čeka ko more da Allah propisuje i kaže od mu alef te ku. I izdvojite dio za one koji se sada treba da dodaju za islam. Ko su to oni četsa treba da dodaju za islam? Kažu učinjaci muslimani, slabo dumana i nevjernici koji za koji postoji šansa da bi moglo da biti to dobro znači, da. da im se daje i ne da im se uzima, gotovo baš kao da je Brutalan i ružan način. A kamo li da ne govorimo o notariji, kada je u pitanju sezimanje sviđih <coughs> života, bezpravno, unošenjem nedjelja i kasada, poslanji sam omaha, onih ga se nema. Kad su ga sahare pitali, ako budu živjeli u vreme vladara osnovana, koji je nepravedan, našila, pa su pitali, on će li ustati, borati se protiv njega, kaželi ne. Pa makrati uziruj metak i bit će ovo te polećiti, bukvalno kaže. I u tom smislu, pa naši i učenjaci, imam Ahmed je 18 godina prve u zatvor. Zbog svog objeđenja, čuvanje slavodnova, talije, stvaranje Korana. I kad su ga pitali šta, kako kaže ja kad bi imao jednu dobu kod Allah ovaj priman, ja bi, ostavio, ja bi za to gledavanje. koji ga 18 godina držio tako je u I pri temi je isto tako ti učenjaci koji su bili. Kaže mu, kaj glavni kadija koji ga je najviše mučio i bojkotovo i koji mu je zabranio u zaklju da mu dolaze knjige ili bilo šta, umro. I kaže, ja otišu, krenu od njega da ga obradujem. Kaže, ja njemu došlo i rekao tako. kaže, ima li varim, ima li je dače. Znači. Obukao se. Otišao do njegove porodice i kaže, ja sam tu, ako vam šta bude, falovo sve što je on radi, ja ću obratiti. Ako bilo šta bude, izatribao. Porodice tog čove. Kad izašao iz zahvara, sad taj ladar, koji ga je držao u zahvaru, na osnovu tipu, svako ima svoje savjetnike. Htio da izda sad suprotnu fetru Odnosno sur, presudu fetra od alima Presude od, od kadije ili od vladara Da se sad oni koji su protiv njega govorili Zatvore, bičuju i čega se kao pa ubijaju Ajde mi te usto Kažem, gus Ako ubiješ te ljude, ko će ti ostati učin Ko će ti ostati kadija, ko će ti ostati sudin I nije da ovo što to je? Kako ja išao? Kada se stvari bide, aj se divan je ne vidi. Persada usimanje tuđeg imetka, pa i nemoćna, oni imaju svoja prava i ostalo, to nema se s mramom lika sve. I to je od ovih šetana ispod akona, oni hoće želi da da ruče ljude i da posle Mari nema više šopata. I prvi koji zavoli glava to da su smrznali. I nema nikakve sumnije, ja to otvoreno kažem i tvrdim, da ukoliko čovjek nema nikakve smetje da sarađuje sa vlastima, sa policijem, nastavno ako ima neki problema ulezi s njim. I neće mogla biti grašan, ako ne može ni koji drugi način ovaj, spriječiti tako naše. I upravo te i takve stvari kada je upodove nakon kuhna i ostalo te notarije i ostalo strane razmišljene takve koje su strane islamskom dugu u principu štete najviše upravo muslima. To su šta? Nova tarija. Sljedeće, ako ne uspije u to čovjeka da uvuče, pokušava da uvuče velike grije. Pokušava da uvuče velike grije kao što je blood, kao što je traže kao što je gide da mine jasna ako ne spije čovjeka u učini u to onda pokušala u mare grile ako ne uspije u mare brine onda pokušala da žabavi kemubastra a šta su ubastra U oba stvari to je ono što je ni, ni dozvoljeno, ni, ni naređeno, ni zabravljeno. Znači halal stvari, dozvoljeno. Kokušava što više ti halal stvari da čovjek radi, ne radi gdje, ali željom da ne radi tako dobra. Ako ne ušpije ga ni tu, onda dolazi iz tepe, kada ga tjera i pokušava da ga navede na da radi manje dobra. E tu sad dolazi do izražaja čovjekovo znanje o vjeri i vjetstvu u proficu. Šta je preći, šta je bolje i slično. I poznavaj je toga to u principu je ono što će praviti i razlike među budima. To su tih stepeni i hodovato šehaan koje želi čovjeka odvesti u kojoj je narošeno zadranje osvijeti. Odmene toliko, ako vi imate nekih pitanja, raz, i slično, bolj.